Kapitola 48. Nakuru k šétru, část druhá Krátce poté, co Krišna opustil hasty nápor, se rozhodl svolat poslední radu, kde se měla probrat budoucí strategie. Válka je teď už nevyhnutelná, ale slepý král trpěl úzkostí. Po spatření Krišnovi vesmírné podoby měl zlou předstuchu. Žádný člověk jistě nemůže bojovat proti takové moci. Snad ale stále existuje možnost se na poslední chvíli dohodnout. Král se obrátil na svoje rádce. O učení! Všichni jsme slyšeli Krišnovu řeč a viděli jsme jeho nadpřirozenou moc. Pán všech světů nyní vjede do bitvy s pánovci, z nich jsme si udělali nepřátele. Můj syn Krišnu urazil a on nás seď něvu opustil. Není pochyb o tom, že stojíme tváří v tvář, tomu nejhoršímu nebezpečí. Řekněte mi, co lze učinit pro odvrácení pohromy. Bíšma zavrtěl hlavou. Náš osud je spečetěn, ó králi. Urazili jsme Keshavu, jenž si zaslouží být uctíván i bohy. Žádné štěstí už nás nečeká. Budeme se muset chopit zbraní v zápase, který zemi zbaví bez počtu hrdinu. O čem máme ještě jednat? Zbývá jen připravit se na válku. Drona a krypa vyjádřili souhlas s Bíšmou a Duriodana se usmál. Okamžik, na který čekal, se přiblížil. Teď bude konec s moralizováním a zbytečnými řečmi. Od počátku mělo být všem jasné, že jediný způsob, jak se spánovci vypořádat, je na bojišti. Krišna ukázal svou nadpřerezonou moc. No a co? Vždyť ani neměl bojovat. V každém případě však na korovské straně stojí mnoho hrdinů, kteří jsou mistry mystických zbraní. Nebál se ani v nejmenším. Vidura viděl v samolivý úsměv a neudržel se. Vyskočil a upřeně se zadíval na prince. Urážku Krišny mu nemohl odpustit. Teď musíš vrátit Judištěru v právoplatný podíl na království. Judištěra nemá žádné nepřátele a byl více než trpělivý. Čeká se svými mladšími bratry, mezi nimiž je po pomstě prahnoucí Bhýma sípající jako had. Nepochybně z něho máš strach. Vidura se obrátil ke králi. O vládce země, svojí nečinností podporuješ jen svého milovaného syna Duryodanu, který představuje zosobněnou neúctu a nenávidí Krišnu. To tě připravilo o všechny příznivé vlastnosti. Co nejrychleji se zbav tohoto neštěstí tím, že ho potrestáš. Prokaž tak dobro celé svojí rodině, jinak jsme všichni odsouzeni k záhubě. Duryodana již více nesnesl. Od dětství byl svědkem toho, jak jeho strýc upřednostňoval pánovce a durdenu z jeho bratry zřejmě vůbec rád neměl. Teď ale zašel již příliš daleko. Duryodana se vymrštil. Hněvem jen kypěl a chvěli se murty. Kdo jsem pozval toho syna služebné? Prolhaný Katva není ani v nejmenším přítelem kurovců. Je tak zrádný, že pracuje potají v zájmu nepřítele a osnuje spiknutí proti svým ochráncům. Vyžeňte ho už projednou z paláce a ponechte mu jen jeho dech. Dryteráštru výbuch hněvu u jeho syna ohromil. Zvedl ruku, aby ho utěšil, ale Vidure se usmál a vstal. Bez jediného slova uchopil svůj luk, který nikdy nepoužil v hněvu a kráčel ke dveřím. Přemýšlel, jak se vyhne povinnosti bojovat proti pándovcům a zde se mu naskytla příležitost. Opřel luk o dveře na znamení, že v zájmu kurovců bojovat nebude. Vyšel ze síně a zamířil k severní mětské bráně a ášramu mryšiu. Jeho misa se zaměřila na svatou poutní cestu. Ostatní kudovští starší Durgaudenu odsuzovali, ale on se jim smál. Potom dritaráš teda rozpustil schromáždění. Byl čas připravit se na válku. Když se Krišna vrátil do viráty, Judištěra a jeho bratři mu přichystali vřelé uvítání. Krišna potom popsal vše, co se přihodilo v hasty náporu, kromě soukromého rozhovoru s Karnou. Bylo mu jasné, že kdyby se Judištěra dozvěděl o Karnově skutečné totožnosti, odmítl by proti němu bojovat. Prozatím to muselo zůstat v tajnosti. Pádovce nepřekvapilo, že Duryodhana odmítl přijmout dobrou radu. Nepřekvapilo je ani, když slyšeli, jak opakovaně opustil královský dvůr jako vsteklé dítě. Uprostřed pádovců a ostatních vládců Krišna řekl. Využil jsem všech diplomatických prostředků od smíru až po vytvoření rozkolu. Řekl jsem jim, že pokud s vámi kudovci uzavřou mír, překonáte svoji hrdost a stanete se drteráštrovými služebníky. Oni si budou moci ponechat království a vám dají jen pět vesnic. Když přesto odmítli, uchýlil jsem se k hrozbám a projevil jsem svoji nadlidskou moc. Snažil jsem se Durioranům zastrašit, ale na jeho pošetilosti se nic nezměnilo. Z království vám nedá nic. Zbývá tady jen čtvrtý způsob diplomacie. Musíte je potrestat. Jedině tomu porozumějí. Bez války svoje království zpět nedostanete o vznešení hrdinové. Duryodanovi ozbrojené síly se již přesouvají na Kurukšetru, neboť toto místo Kurovci vybrali pro bytu. Všichni králové budou povražděni. Již se nad nimi vznáší bledý stín smrti. Judíštěrův výraz obličej byl vážný. Pohledem přelétl své bratry i schromážděné krále. O hrdinové, vyslechli jste Kryšnova slova. Teď nám již zbývá jen připravit naše vojska na válku. Nadešel čas vybrat generála, který bude velet celé naší armádě. Vojevůdci našich jednotek jsme již jmenovali sedm bojovníků. Drupadu, Virátu, Dryštadumnu, Šikandýho, Sáděkyho, čekitánu a Bhimasénu. Kdo z nich by se měl stát hlavním velitelem? Jaký je tvůj názor, Sahadevo? Judiš teda pohlédl na svého mladšího bratra. Jak bylo zvykem, Chtěl vyslechnout jejich jednotlivé názory, nejmladším počínaje a nejstarším z nich konče. Sádeva odpověděl. Myslím, že bychom měli vybrat virátu. Je s námi svázán rodinnými pouty a je to vládce oplývající odvahou a znalícnosti. Mocný král maců je v bitvě těžko k poražení. Dlouho jsme na něho spoléhali. A v nadcházející bitvě v tom můžeme pokračovat. Judiš se otočil k Nakulovi, který řekl. Ten, kdo všechny ostatní před čísralostí, poznáním písem, trpělivostí, vznešeným původem a úcty hodností. Kdo je vždy odán pravdě, kdo si osvojil vědu o zbraních pod baradváčovým vedením, kdo vyzývá drónu a podstoupil askezi, aby ho zničil panovník, který je obklopen svými syny a vnuky, jako strom nesoucí stovětví. Právě tento mocný drupada by měl stát v čele naší armády. Byla řada na Arjunovi. Ten, kdo díky svojí askezi a uspokojení ryšiů vystoupil z planoucího ohně se zbraněmi a ve zlatém brnění, on jenž sám připomínal oheň a potom nasedl na nebeský kočár a objel arénu hřímaje jako mrak. On, který se pišní silou luvů a dokáže zabít lva, protože málivý srdce, hruť i ší. On, který září jako slunce a je sličný na pohled. On jenž mluví pravdu a ovládá své smysly. Ten, který se narodil, aby drónovi přinese smrt, to on, dryšta dumna, by měl vést naše voje. Nikdo ho nezraní zbraněmi a bude schopen postavit se na odpor Bíšmovi, jeho šípy dopadají jako blesky a nelze se jim vyhnout tak jako jamarádžovým poslům. Kromě Dryšta Dumny nevím o nikom jiném, kdo dokáže Bíšmovi čelit. Nechtě tedy naším velitelem. Bíma řekl. Měl by nás vést šikandí. Rišové nám řekli, že se narodil, aby zahovil býšmu. Když je připraven bojovat se svými nebeskými zbraněmi, připomíná vznešeného parašurámu. Podle mého názoru se nenarodil člověk, který by ho dokázal přemoci, když v brnění nasedne na svůj kočár a pozdvihne zbraně. Pouze jemu se podaří zabít Bíšmu. Po Poté, co Judištyra vyslechl všechny svoje bratry, řekl. Jedině Kéšava zná pravdu i nepravdu o všech věcech a jejich přednosti, slabiny a další přirozené vlastnosti. Naším velitelem bude ten, koho jmenuje Krišna, pán rodu Dašárhu a nikdo jiný. Na Krišnovi závisí naše vítězství nebo porážka, naše životy, království, úspěch, štěstí či neštěstí. Milí bratři, Kéšava je pán, a je ten, kdo vše určuje. Nechť promluví a my uposlechněme jeho rozhodnutí. Je téměř noc. Až jmenuje našeho velitele, odpočíňme si. Ráno, až uctíme naše zbraně a bráhmany, se vydáme na pochod na Krukšetru. Krišna prohlásil. Všichni jmenovaní hrdinové jsou schopni vést naši armádu. Sou plně způsobilí a dovedou vzbudit strach i v samotném Indrovi. O dritaráštrových synech ani nemluvě. Přestože jsou Duryodana a jeho bratři vinou svojí hřížnosti slabí, považují se za silné. v postoj se brzy změní, až spatří náladu Arjuny, Bímy a Dvojčat. Až do boje zasáhnou Apimanyu, a draupadění synové spolu s Drupadou, Vyrátou a všemi ostatními veliteli, Duryodana a jeho bratři, budou litovat svojí pošetilosti. Usilovala jsem o mír a tak jsme splatili náš dluh v účicnosti. Nelze nás vinit za to, co se zanedlouho stane. Nadešel čas války. Co se týče vedení naší armády, souhlasím s Dananjojou. Nechce generálem stane mocný Drishtadumna. Když Krišna domluvil, schromáždění králové a kšatriové začaly souhlasně pokřikovat. Výhlídka na válku jim vlájevala život dožil. Žádný z nich neváhal přijmout Krišnou zvoleného generála. Potom se všichni odebrali k odpočinku. Na zítří se vydají na pochod směrem na Kurušetru což zabere šest až sedm dní cesty. S východem slunce nad Vyrátou se vzduchem začala rozléhat hlas mužů a zvuky zvířat. Bojovníci běhali na všechny strany a všude se ozývali výkřiky. „Zapřehejte! a naložte zbraně! Znělo troubení mnoha lastur, jež naplňovalo muže nadšením a bráhmanové pronášely příznivé hymny, aby armádě zajistili přízeň osudu. Sloni byly a kola kočáru rachotila. Bubeníci začali tlouct do bubnů a obrovská armáda se vydala na pochod směr ku Rukšétr. V jejím čele kráčeli bíma a oba synové mádří v zářícím brnění a za nimi Dryžta Dumna, obklopen syny draupady s Abemaniouem. Vojáci měli dobrou náladu a radostně pokřikovali. V jejich středu jel ve zlatém kočáře Judištera, oblečen ve zlatém brdění a třímající svůj ohromný oštěp. Po boku mu jel Arjuna s Krišnou jako vozatajem. Na velkém počtu kočárů okolo Judištiry se vezl obsah jeho pokladnice spolu se služebníky a pomocníky armády. Za vojskem jela dlouhá řada zásobovacích vozů s potravinami, náhradními zbraněmi a ostatním zbožím. Doprovod tvořili také tisíce lékařů a ranhojčů. Pádovci zařídili rozdávání milodarů bráhmanům podél cesty. Míjeli mnoho vesnic a koloní a pečlivě se vyhýbali chrámům a poustevnám, aby neznesvětili svatá místa, a nepřivolali tak na armádu neštěstí. Bráhmanové podél celého průvodu milionů mužů neustále pronášeli vécké mantry. Každou noc za soumraku zastavili a rozbili tábor tam, kde právě byli. Tímto způsobem pomalu postupovali vpřed. Šestou noc dorazili na Kurukšetru, kde se utábořili poblíž jezera Hiranvatý. Uprostřed ležení služebníci vztyčili pro pándovce velký stan, který sloužil také jako velitelské stanoviště. Kolem něho postavili stany pro Krišnu, Drištadumnu, Drupadu, virátu a ostatní vojevůdce. Také potraviny uložili do dobře střežených stanů ve středu tábora. Stohy brnění, zbraní a součástí kočáru připomínaly velké kopce, stejně jako hromady obilí, ký, medu a ostatního jídla. Schromáždili tisíce slonů, kteří vypadali jako pohyblivé hory v ocelových brněních z bodci. Nacházely se tam i všechny druhy bojových strojů na vrhání kamenů, železných koulí, hořícího oleje, oštěpů a rožavených železných střel. Po poradě s Kryšnou, Drišta a svými bratry, Jurišter armádě přikázal usadit se a čekat na začátek bitvy. Ve vzdálenosti několika kilometrů k ním doléhal hřmění podobný hluk vydávaný kurovskými vojsky. Nyní bylo jen třeba, aby se setkali bojevůdci ovou armád a dohodli se na dní, kdy začne boj. Když Krišna odjel z náporu, Durjoda našel za svými rádci a řekl. Krišna zmařil náš pokus zajmout ho a vrátil se k pánovcům. Není pochyb o tom, že je na nás rozloben a bude pánu ovce navádět, aby bojovali ze všech sil. Strhne se bitva, z níž nám hrůzou budou stávat vlasy na hlavě. Neměli bychom ztrácet čas šikováním vojsk. Nechce i hned vydají na kuru ať je cesta odsud až tam srovnána a zprůchodněna. My sami bychom se měli připravit na odjezd. Ministři vedení Karnou, Šakonim a Dušásanou vstali ze svých sedadel a nasadili se překrásné čelenky. Radostí z blížící se bitvy se plácali do paží a smáli se. Přinesli si zbraně a naložili je na svoje kočáry. Celý hasty nápůr jen vřel pohybem mužů, připravujících se do bitvy. Město připomínalo oceán, jehož vlny tvořily vozy, sloni a koně a pěnu lesknoucí se zbraně. Bubnování a trůbení na lastury bylo jeho hukotem a městské paláce horami na pobřeží. Duryodanovi působil pohled na jeho řmotící armádu radost. Osobně dohlížel na nakládání zbraní na tisíce kočáru. Kromě luků, šípů, seker, oštěpů, kijů a zahrocených holí, zde byly obrovské čbány se šťávou z cukrové třtiny a pískem, které se rozpálí a potom vrhnou na nepřítele. Stály tam i velké koše plné jedovatých hadů. Naložily se tisíce metacích zařízení pro všechny druhy střel. Kočáry byly naplněny náboji, bombami a dalšími výbušnými zbraněmi. Pohled na všechny tyto zbraně povzbudil hrdiny a poděsil bázlivé. Schromáždili se bojovníci v zářících zlatě vyšívaných oděvech, ozdobených drahokamy. Mocní muži, odění v brnění a mistři v ovládání zbraní, byli přiděleni jako vozatajové ještě mocnějším bojovníkům. Kočáry byly vybaveny všechny druhy zbraní a také léky a byly nami k léčení rám. Každý kočár táhli čtyři koně se zvonky a perlami kolem krku. Na vysokých žerdích vlály prapory a věže kočárů nesly ozdoby, štíty a meče s ostřím namířeným ven. Vypadaly jako pohyblivé pevnosti a bylo obtížné se k ním přiblížit. Brnění velkých bojových slonů zdobily šperky a šňůry perel. Na hřbetě každého z nich jelo sedm mužů. Dva zkušení lučišníci, dva bojovníci z meči, dva zháky háky a jeden s oštěpem a trojzubcem. Sloni se při chůzi kolébali ze strany na stranu. Následovali je tisíce obrněných a šperky ozdobených praporečníků na koních. Koně patřili k nejlepším svého plemene. všechny byli výborně skrocení a neměli ve zvyku hrabat předníma nohama do země. Je následovala sledovala ještě početnější pěchota, jejíž nablízkané brnění na slunci jen zářilo. Když Duryodhana dozíral na svých jedenáct akšauhiní, každou z více než dvaceti tisíci slony, srdce se mu dmulo píchou. Při pohledu na nekonečný zástup mužů si říkal, jak na ně pánovci do dokáží být jen pohlédnout. Pro vedení každé jednotky vybral prvotřídní bojovníky a veliteli Akša Uhní jmenoval Kripu, Drónu, Šalyu, Jajadratu, Sudakšinu, Kamphoču, Kritavarnu, a Švatámu, Búrišravu, a Báliku. Když byly všechny přípravy v plném proudu, Duriodana přišel za Bíšmou a pokorně ho požádal. Bez hlavního velitele se i velká armáda v bitvě rozpadne jako hrstka mravenců. Velitelé jednotek se zřídka kdy shodnou a obvykle nedůvěřují jeden druhému. Určitě znáš ten příběh o kšatrých rodu Hajhaja, jak i navzdory svému malému počtu, dokázali v bitvě porazit bráhmany spojené s a šudry. Když se brámanové k šatriů zeptali, co bylo důvodem jejich úspěchu, odvětili jim. My v bitvě posloucháme rozkazy pouze té nejmoudřejší osoby, ale vy jste se rozdělili a následovali jste svoje vlastní rozmary. Když to bráhmanové vyslechli, vybrali vhodného velitele a k šatriji přemohli. I my potřebujeme velitele. O praotče, vyrovnáš se samotnému šukrovi. Vždy mi přeješ a nikdy se neodchyluješ cesty spravedlnosti. Staň se tedy naším generálem. Pro kurovce jsi jako slunce mezi svítícími tělesy, kuvéra mezi jakši, indra mezi bohy, meru mezi horami a garuda mezi ptáky. Budeš-li nás chránit, ani bohové na nebesích nás nemohou napadnout. Kráčej v našem čele, jako a vedoucí nebešťany, a my tě budeme následovat jako telata krávu. Vznešený píšma vrhl strohý pohled na duriódenu, který stál s rukama pevně sepjatýma. Může být po tvém o vládce lidí, ale stejný vztah jako k tobě mám i k pánu ovcům. Mám stejnou povinnost pečovat i o ně. Přesto budu bojovat na tvojí straně, jak jsem slíbil. ma si vzpomněl, jak kdysi dávno dal slib svému otci, že bude vždy chránit krále v hastináporu, i když on sám se nikdy vládcem nestane. Kdo mohl vědět, že to dopadne takto? Proto, když ho Duryodhana před několika měsíci požádal o pomoc v této válce, cítil se zavázán k souhlasu. Bíšma se zadíval na velký trůn v síni, na němž se dával jeho otec a pokračoval. Kromě Arjuna neznám žádného bojovníka, který se mi silou vyrovná. Oplývá moudrostí a znám mantry pro vyvolávání všech nebeských zbraní. Nestřetneme se však v otevřeném souboji. Mocí svých zbraní dokáže tento svět rychle zbavit lidí, bohů i asurů. Každý den zabijí deset tisíc bojovníků, ale žádného z pánovců o králi. Bíš ma dodal: To, jestli přijmu velení armády, závisí ještě na jedné podmínce. Buď bude bojovat Karna nebo já. Sůdův syn a já nemůžeme bojovat společně. Karna ocekl. Již jsem slíbil, že se zdržím boje, dokud budeš bojovat ty. Až budeš zabit, o synu Gangi, budu s nositelem luku Gandiva bojovat já. Duryodhana nasvolal bráhmany a nechali je provést obřady, které bíž mu potvrdili jako hlavního velitele. Když mu pomazali hlavu posvátnou vodou, rozezněly se stovky bubnů a lastur. Schromáždění bojovníci řičeli radostí. Kdo by je dokázal pod bížmovým vedením porazit? Sám dokáže zničit celé armády a nelze ho zabít, dokud se sám nerozhodne zemřít. Venku před se zatím objevila zloběsná znamení. Z oblohy pršela krev a země se třásla. Zvedl se prudký víchr a padaly stromy. Ozývaly se výkřiky nevtělených hlasů a vidí šakalů, a po obloze se míhaly meteory. Polekaní hasi náporští občané se uchýlili k obětem bohům. Bíšma vyšel ze síně a vypadal jako měsíc v úplňku. Nového uctili. A on nasedl na kočár a vyrazil směrem na Kurukšétru v čele velké jednotky vojáků. Kurovská armáda se rozložila s táborem na západní straně Kurukšétry. Připomínala ohromné moře, a vojáci v blištivém brnění vypadali jako voda jiskřící ve slunečním svitu. Bojovníci křičeli a neustále znělo troubení lastur. Konečně nastal čas, po němž kšatriové neustále touží. Buď zvítězí v bitvě, nebo zemřou a dosáhnou nebes.